Salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi omenu wa ala. Allah në falenrojmë, dhe vetëm për të ndimë dhe fali kërkojmë, ndërso sonë të ne vazhdojmë prap me takime tona të zakonshme dhe të radhës, dhe si kur që e kemë të njërë të ndëruar lezër dhe motra, kemi filluar që nga takimi kaluar të trajtojmë një tem të re, e cila nuk dalën shumë nga serija që kemi trajtuar para kësaj, mirë po posyrujmë që përmes Kur'anit të përdorim atë loj loj shmërin e Kur'anit për të ndikuar në zemra tona dhe në përmirsimin tonë përgjësi. A në kjo është e veçante e Kur'anit dhe kjo është mrekulia e këti libri, se mund të qasësh nga shumë kënde dhe të gjitha ato pasaj të shpije në rezultatët të njete dhe të barabarta. Kemi bërë në takimin e kaluar një hyrje që ka të bëj me shambujt e Koranit dhe kemi thënë se kjo hyrje është shumë e shkurëtër në lidhe me atë që mund të thuat për këte mirë po është edhe mëzashme që spaku të dim se që ka janë shambujt e Koranit dhe të dim që ka synuat për mes këtire shambujt e arihet ndër është mirë që gjithë do kushtë i qëli që nisit me një rrugë të din se çfarë përfitimi ka nga kjo rrugë. Ne e dim në aspektin e përgjithshëm se ka përfitimin nga Kurani, ka mësimin nga Kurani, por kjo është e përgjithshme. Sa so më tepër kemi aftësi ta detajizojm këtë përfitim, aq më tepër do të na ushqejë zemra me bindje dhe aq më me ëndje, pastaj do të vazhdojmë edhe rrugtimin tonë në përfitim nga libri i Allahut xh.l.u. Andaj mos më zgjat me, me parafënie Fash do të mjaftohem më aq që kam thënë në takimin e kaluar në lidhje me shembut e Kur'anit si një pjesë e rëndësishme e shkencave që flasim për Kur'anin. Ndërsa sonte me len Allah xhalleu ala do të vazhdojmë me shembun e parë që do të flasim për të sonte inshallah. Edhe pse besoj që e kanë të nhaturio që për cilni kohë të gjatë ligjëratat së zakonisht të fillim përmendim edhe metodën që do ta ndjekim insha Allah në prezantimin e shembujve. Normalisht shembut e Kur'anit janë të shpërndarë në sure të ndryshme dhe këto sure janë të renditura dhe kjo renditje duhet të respektohet. Miripop lejohet me dal nga një nga këto renditje për disa arsye tjera e që ne do ta bëjmë këtë pikë rëndësonte insha Allah. <a>A ndaj nuk do të filloj me shembuj kuranorë që nga fillimi që është në surën Bakara. Mirë po do të shëtisim në përsurit e Koranit duku munduar që të marim tema të ndryshme që kanë të bëjnë me atë që kanë të rejtuar të shembuj. Dhe shembuj në që sonë të do të të lasë për te, është shembuj jetës e kësaj bote. Si e përshua në Korani dunjan, si fletë Korani për jetën që në ka begatua Allahu me te, dhe si duhet ne me e kuptu këtë jetë në kodrat e këtyre shemboj që Zotë Gjallora i ka përmanë në Koran. Dhe këtë dhe të mundohemi qëta bëjmë me mëti përse një ajet, ku Allah Gjallora në disa vendën në Koran, fletë për këtë dunjo, fletë për jetë në këtë botë, dhe me disa në gjajshmëri, por edhe dalimet saktuara, përmandit kjo në surë dhe në ajetet të ndryshme. Në mënyrë të drejt për drej Allah dhe jallahu na tri sura në Kur'an për mestria jetëve flat për jetën e kësaj bote. A do të dua që të lexoj fillimisht ajetat e pastaj të vazhdojmë tutje më aq çka ka të bëjë me këto ajete. Ajeti i parë në surën Yunus, ajeti numër 24, Allah jallahu thot: "Inna mathal al-hayati ad-dunya kama'in anzalnahu min as-sama'i fa-khtalata bi-nabati al-ardh mimma ya'kulun-nasu wal-an'am." حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغني بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كيوشت آيات سولة نونس سيئة نستقاطر الله جل وعلا أخذت متفرطيت يتاك سيبوت الشمبلان Shemblë i kësa i bote është si kurse Shemblë i Shiot që e zbresim nga qili Të këtële të abihin e betul ardhë Dhe të nbilurat e tokës përzien me te dhe dalin të nbilura Nga ja që hanë njerëzit Nga bim dhe produkte të nërshme që dalin nga toka Që hanë njerëzit nga toa edhe Edhe kafshët Vazhdojnë kështu e diri sa Vazhdojnë kështu e diri sa to ka të mërë një stoli dhe njerëzit të mëndojnë se ata janë të zëtët e saj do dhe nga fletë në habi pasaj bota zëtë gjellora pasaj thëtë e taha emrunar urdhërë jonë caktimi jonë për këtë botë vje dhe e pasaj shkatrohet ke enlem tughni bilëms për thuaj se nuk ka qenë asë njëherë ndërtuar për thuaj se nuk ka qenë asë njërebanuar kështu këthe e gjende e kësaj bota Përsa, Allah Gjallahu ala thotë, këdhali kënë ufasëlu l'ajat në qëmën jëtëfakërun, kështonë në i shkoqitim dhe i shërojmë argumentat për ata që meditojnë. Ndërsa në surënë el-kahf në jetin nëmër 4 të pasë, Allah Gjallahu ala thotë, Wadrib lahum mëthële l'hayati d'dunja, kema inën zëllahum minë sëmaë, fa khtalëta bihi nebatu l'ardhi, fa asbëha hashiman të dhruhu rriahë, O kanë Allahu ala kulli shein muktedira O adriblehum Ti atyre seljau Shamblin e kësaj bote Kemain në zelnahu Min e sema Si një shi dhe ujt që zbresim Nga qëllit Fë khtelat abhi në batul ardh Dhe përzijet me ta E mbilran kët bot Dhe dalin bim Dhe bilmete dhe begatit shumta Vashdan kështu fe as Baha heshimen të druhur rrijahë dhe nërësa të bëhet e thatë dhe pasaj është pëmdanë era nuk këndë një vlerë dhe Allahu Gjellewala është për gjithë mundë shumë o kanë Allahu ala kulli shenë më këtë dira ndërësën surën El Hadid në jeti nëmër nizatë Allahu Gjellewala fletë për shemë në kësaj bote me disa detajet të shtuara që nuk janë në shembujte më përshumë قاند الله جل وعلا ثت لَمُ انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الانوال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَ إِلَّا مَتَأُ الْغُرُرُ Allah Jalla wa'ala të atë nësurën al-hadid në ayetën nëzat iqlemu dhijeni dhijeni sa shambhni kësaj bota është dhëtët inëmë l'hayatë dëdunja kë bota është loj arëgëtim dhës vukuri dhës të lisja wa të fakhurun bejnakum dhe një lëmburje mësjuve ku garani për të mburë njërë ndaj tjetërt o të kathërun fil anuali o në eulad dhe përpjekje vazhduesh me për të shtu në pasuri dhe e vlad ke mëthëri gajthin aqe bel kuffara në batu ke në gjansi kurse një shio që bia dhe embilura që aje shka këtan i knaqë dhe i gëzan bëjqit i gëzohen, këtyre të mbilur a bë që dalin, si pasu e këti shion. Thumë je higju, fe të rahu musferrën, thumë me je kunu hotama. Zverdhët, pastaj vyshëkët, fe të këfekunu hotama. Pastaj bat e pavlerë, dhe të tëtë si kur si hiri. O fil akhiret i adhabun shedidun, vë magfiret u minë Allah, e në ahiret njerëzit, ose do të kjenë dënim nga Zotëi, ose falje dhe knasif e ti, dhe di në prapë, vëmën hajatë u dunja illa me ta u lëgurur, se jetëa në këtë botë, nuk është tjetër për e se një përjetim i shkur dhe i ramë, në njështër. Kjo është e që Zotë i Gjelle Ola të ndërhozër e përmanë përjetën në këtë botë. Normalishtë, ka dhe ajetet tjera, mirë po këto konzronë si ajetet baz Kënë në minutët drej për drejtë, Allah u gjallë ola fletë për shemblën e kësoj bote. Nuk duhet në aspektin e jashtëm të mendojmë se këto ajete i japin kahje, negative kësoj bote apo pozitive. Por duhet kuptuar drejtë se si e trajtonë Kurani jetën këtë botë, që ta kuptujmë realitetin e kësoj begatije e pastaj munduar mi atë ta kryejm rolin ton që kemi ne atë në kësaj bote. Komunikimi këtyre jetëve bëhet në dy mënyra. Fillimisht në mënyrë të përgjithshme duke trajtuar gjërat e përbashkëta që i kanë këto jetë e pastaj edhe duke kaluar te ato që kanë dallime mes vete. Ne vetëm me Markus ambull shumë më tepër se një ligjërat, gazet kodet ato të rëndësishme që nuk mund të i kalojnë pa i trajtuar. Pra nëjson të është një trejtim i përgjithë shumë i ajeteve e pasaj insha Allah dhëtë vazhdojmë edhe trejtimin e kësa i teme dhe në të ardhmonë që ta uh, përmbledhim atë që ka të bëj me jetën e kësa i botë e kuptojmë drejtë se si e prezendonë Korani jetën e këtë, këtë botë dhe nëjë si muslimanë si duhet me e kuptu jetën e këtë botë fillemesh të ndërdozër Djetarën kërë komentojnë surët përsa ajetet, zakonisht e ndjekin një, një renditje, duke filuar nga emri i surës, pas taj duke vazhduar dhe tek vend zbritja e kësaj sureje. Dhe së kur që dini, ajetet janë ose me kase, ose me dinosa, ose janë të zbritura në periudën e mekës parahin që retit, dhe djetarët si në pasmendim bat sakt thonë se ku do që ka zbrit, para higjëretit logaritet me kase ndërso ku do që ka zbrit pas higjëretit logaritet me dinase edhe në që se ka zbrit pasajnë meke ndaj kjo është ndarja me drejt, ka detalet shumë ta më spajtimi, më më stina të detale mirë po ajet që po në intereson është një shka tjetër nëse du në me dit këtu ajeta janë me kase dhe me dinase dhe pse po në intereson me dit atërë Kjo është pike a parë që me të pa e filloj tretimin e këtuna jetëve. Ajeti parë në surën Junus. Dhe surja Junus është surja e mekës. Me preashtim të disa jetëve që ka mas pajtim. Por shumica e surë, surës Junus është surja e mekës. Surja El Kefë që ka shëmën të është surja e mekës. Nga se dini se, kër e ishte e mekës e kam piti përgamberin sallallahu al-sallam disa pjytja që në kodës a i ka qenë pytja kërësura kush janë ashabul kef dhe a i ka prit një mujtet nuk, nuk ka pas përgjigje dirësë Allah u gjallore ka zbi surën kef si përgjigje të pytjive të kurajshve andaj është surën me kasë ndërësurja e hadid surja 3 që është shemë litrin të është surën me dinosa qka përvitojmë nga kjo në filim ende pa ju të kajetet të ndërlozër mekeja është filimi i shpaldjes Dhe në meke fokusit është në baza, jun dispozita. Në meke fokusit është në themelet e besimit islam. Pra ndaj nuk gjenë në periudën me kase, trajtim të haladit dhe haramit. Apo, në periudën me kase nuk gjenë trajtim të obligimeve, farz, apo sunet, e kështu mërë, s'ka kështu trajtime. E veçante e periudës me kase është fokusuat në shtylla, në bazën themelet. Andaj, në qovë se shumit se e shembe që frasim për këtë dunja janë të mekës, qfar kuptujmë një peksaj? Kuptujmë se nga themerit e formimit besimtarit, dhe nga qështjet parimorë dhe esencial dhe filestare që duhet me i kuptu është, pozicioni i këti besimtarit për valsoj bote. Me kuptu drejtë. Për këtë asy e dhe shumë pejtjetare kanë thënë, hapi i parë dhe i zotë i gjëllevala është, tira me ata është putë më dunjanë. Ata asë ka ndonë me braktisë, asë ka ndonë me e markë, asë ka ndonë kurgja. Njërë, kurgja së thuhet njërë, qyshë mi abo. A me rëndësishme është ta kjeshtë të qartë pozicionit për balë dunjasë dhe ahiretet. Me ditë se cilës sami ju përkushtu. Kjo është kushtë për vazhdojme të utje. Nëse nuk e kemi të qart Në gjithë do stacian të ullëtimi të unë ka Allahu Gjallu Ala kom në po problemë, gjithë monë. Përëndaj është emekës, emekës e është parim, emekës përshka kësë është bazë, emekës përshka kësë është në fillim të gjithë të rejtimi, të njuhim jetë në kësaj botë. Këtë që Zotë Gjallu Ala në e kriaj në e dha dhe në mundësaj që ne të jemi zotrues të kësaj botë. Cfarë kuptimi ka që Allahu xhallahu te ka bëz zotues në këtë botë? Kjo tokë është shumë më fuqishmë se ne. Mjafton për shemb një një grumbull zjarri në barkun e kësaj toke më dal dhe me shkaktuar shkatrime të mëdha. Mjafton shkëmbin nga kodra në rrokullis, edhe me prish vend banim, me mjafton. Është shumë më fuqishmë se ne. Por Allahu xhallahu ole ka mësuar në mëshkin betajër në qytet po u dredh nuk ka ku shëndalë dridhë nësaj, asë ku nësaj, prapë se prapë Allah u gjalluaj ka bërë në tjetë në në këmbë të tono. Këtë privilegjë dhe këmë mundësie zëtnimi të kësoj bote, qëfar kuptimi ka, duhet të me i kuptu, pas të i vazhdoj me të utje. Nga se këtujen, mësimet elementare që duhet kuptuar pës, për qëfar arsuje, është përmend shemëni kësoj bote shumë më te për në ajetë të me Në dërso është përmenë në jetën me, me dinës pëse Për treguar se Po është e vërtese të i fillim duesh me e tretu këtim Ti duesh në starë si besëmdojnë me kuptu Qka kjo butë, mirë po Mos me ndo se është stacion që kalot njerë dhe kur s'ki punë me te Sado që të avancuash Sado që të formuash Sado që të rritish Prapë se prapë Nëseshi vë mendë shumë Të bëmë problem dë njojëm edhe në medinë e kurie, nga se medinë e është sinonim e pjekuris, apo medinë e është sinonim i një, një uh, formimi më të kompletuar se në meke, nga se ka, ka obligime, ka dispozita, ka regula, mirë pa allau gjellewala kore ka vendusë dunjan në ajetë e medinës, është, është një simbolik që nga të reganë, se sa do që ti i, i dishëm, sa do që ti i, i devatëshëm, sa dhe që je me përvojnë këtë fejë, sa dhe që kanë kalu vite e vite që ti falësh e agjera në dhe jetë devatë shumë, prapë se prapë. Nësi ji pa vëmendëshmë dhe i pa kujdeshmë, mund të keshë problem me, kë, me këtë fenomen të quajtur dunja. Mu shme pas problem. Andaj e ka sillë për kujtimin prapë, në medine. Dhe kjo është e mërkullushme. Nëse na meditujmë nërë të kësaj veç ku e ka përcaktu Allaho, kohën për mesbrit, pastaj vazhdojnë me, me tira që e në nërëndësime i kuptu. Dubija e dy që duhet me folë për te është nëse i marim këta jetë dhe i vendosim para vetës dhe mundohem që ti gjem përbash këtat që i ka këshambull dhe pastaj ti tretujm dhe qantat cëla është e përbash këta në tretimin e këtuna jetëve e përbash të e par është se Allah u fletë se kjo bot është e përkashme. Në gjithdo të rajtim, pa varësisht, a është si shembuli për mes këti këndi, apo është si shembuli për mes ti këndi, së so më rëndësi, e rëndësishme është se epilogu i të gjitha të, të rajtime vë është, kjo bot është e shkurët. Mirë, a duhet më në asil shembul neve se kjo bot është e shkurët e në nuk edhim? Për shembul, a ka njeri mi ftyrë toke që, Nuk e din se, aq më mirë për hirnë të dhunja kë komë skupiktuaj. A ka dikush që nuk e din kët punë? S'ka, kedit e din. E po pse diçka që e di me Allah po na kalzon po? Pse, na e din kët punë. Nuk ka domun na ka thur shembull me me me shi e, e me mbjellura ato tani korrën e pastaj të, të vyshën apo pse? Na e din kët punë. Nuk një, ka domun na e din. Nuk ka një skuaj me skuaj shkollë për me kuptu se ka me dek di kush s'ka në vuj gjithë kush e din këtë pun pse ka silë Allah u shambullin të nërru vëzër Allah u din masë mirë mirë pa Allah u gjellëvalet do me atë regu me dëvërtit mësi me të mëdha në këtë që ne me ndojmë që e din pse të nërru vëzër dhe motër dalën rënsisht dalën shumë dalën me dit diqka edhe me eduku vetën me e përshtab vetën dhe me vepru në basës ojë qëtjetin ndaj duke pas parasysh se kjo bot është aq joshse, aq tërhetse është më e fuqishme me e të rikë njërin se dhja e ti nëse njërin është mes mes kërkesëve të kësoj bote dhe dhjes për kët bot por zakonisht fuqia tërhetjes në kaha në e knetësive, shpesher është me e forë se fuqia e diës. Apo, kjo është prezendjës, në kamë një shumë shkollë. Allahu Gjalluala i ndihmën kësoj dhije me këta shemboj, për ta bartë në një shtek tjetër, e që është nuk poflasëm e din a nuk e din. Po e vërtet është se, sistemi të mënduarit tonë nuk është përputi me kët dhije. Ne e dim se kjo bot është shk por kër mendojmë, sistemi i të mendoarit tonë funksionën si bazë dhe i së është e përhershme. Në kërë veprojmë, nuk vepërëm zimë si aqështë i dhije. Andaj të Allah është e rëndësishme të formuat sistem i duar, i duar i të mendoarit dhe i të vepëruarit. Por ma shështë e dhinti këta nuk e dhinti në përë. Por këtë arsuja Allah gjëllëve kërët për shëjtanin. Qëfar thëtë? Inë në sh fattexiduhu aduwa kjo pjesa e dytë është e rëndësishme Allahu subhanahu wa taala thot më të vërtet sjajtani është armiku i juaj a ka pik këtu ja fattexiduhu aduwa po ju tregoj që trajtojeni si armik pra çfarë kuptimi ka me edit se sjajtani këna armik por e trajtojmë si mik janë dëgjuim këshillat porosit janë dëgjuim uzimet e qëfar ka kuptim, dija se është armi ku jënë kur, kur far kuptim i skopër. Për ndaj, kur dikur është e bërë bon një punë, përshamu ka ere, kur tenton me, tenton me, me pajtu dikan me dikan, mm. po, edhe nga përvuja e përdiqë me poflazë, edhe ajë këmgull, i thëmë ka er dikujtë, këtë qëndrim që i ke morë, ndaj këti, aja dënë Allahu këtë qëndrim, a shëjtanit, Cili është kotri etat? E din kush e don këtë punë? E din kush e don, kush knaqet me çë që qendrimtonin. Allahu a shejtani? Në të knaqësht Allahu, unë po të rijekna, se largsoj me tuthe ska e ndihmi i Allahut. Ja thas, Allahu s'knaqet. E pse pengon pra për këtë tjetër? Ç'ka problem aty? Na e dim se është armiku, po nuk po e trajtojmë si armik. Për di Allahu jallahu wala, përmes është e përkashme nga se dallon më së asaj që e dim edhe më së asaj që e kemi të instaluar në vetveten tonë që funksionon si sistem në bazë së çdo dje. Ktu dallojm shumë më së veti kush i meditoni kuptën drejt atë. Ënde e kërkuara është ne për kohshmërinë e kësaj bote dhe kohëzgjatjen e kufizuar të kësaj bote, ta bartim nga niveli i dijes në nivelin e të menduarit sipas së dijes dhe të vepruar sipas së dijes. E pastaj duhet të punojmë ka ndryshë pastaj. E rëndësishme dallon Kur ti fillan me mendu në basë të këtitë kuptuari, juveq me dita të. Për me ilustru këtë më më mirë, me kuptu më drejtë, kjo piki ka disa në pika. Kjo është pika e dytë, pika e porke me kase, me dinase, e dytë, pëse përna ka të një qëka që dim? E pomë përna e tregon? Jo më në, në në që mund dhijen të në sajna kam sukshtu, por për me, me erit kvalitet në kësaj dhijen. Në nëpikë e a parë që duhet me kuptu të ndërullë vëzërë dhe, dhe motër është se nëse në në basë të këti shembulin i ciliftesë se kjo dunia është e përkashme në basë të kësaj e organizojmë vetën ton e organizojmë vetën ton të mënduarit ton mëndësin ton, mentalitetin ton të folërit ton, silële tona i përshtatim konform këso i dhije, nëse na këtë e bëjmë. A e dini që shi bjenë kjo praktikështë? Nëja tëra, në basë të këti organizimit brendshëm, do të kejmë organizimit të jashtëm. Nuk paramendohet një njëri cili e dinë se kjo bot është e përkashme, dhe ajo është e përhershme, e ka ala problem me prioritetit së është e para e djyta. Së është kjo e mundë, në shpërëndhët. Andaj, reflektim i dëm Sa është e përkohshme është, është i kitë të përcaktuara si duhet prioritetet. Ti e di çfarë bëna. Pastaj gjithashtu me bazën e kësaj besimtarie edhe ndërton raporte me të tjerë. Me bazën e kësaj besimtari pa ishte me virtyt të caktuar e kësaj mërat. Sa ka konflikte mes njerëzve? Sa ka raporte të rënëuara mes njerëzve? Fun e krye, përshka kështë se i botam. So ka lufta mes njerëzve. Pikrështë përshka këtë vrapimit kush po uzurpan nga kjo tokë më tjepër. E në fund, dy palt, e lojnë e shkojnë, vjenit rejtje e më rapëtër. Me pa kuptu drejtë, me këta shambu, njerëzit nuk ndodhë me vrapu pas hirit, nuk ndodhë me vrapu pas gjethënve të vyskura që kanë ra. Zbojmë kështë njerëzatë. Prandaj, Nëse na e organizojmë vetën të në basë të kësoj dhije, pra ndaj Allah o përna e siltë të qembul, detyrimisht ne. Do të kemi të organizuar edhe punët e tjera në këtë botë, prioritetet tona. Do të kemi të organizuar edhe raportet me tjeret. Do të kemi të regulluar edhe mënyrët komunikimit me tjeret. E kështë të më radhëve. Reflektimi i dytë që vje pas taj kur na e bartim nivelin nga dhija në ato që i ceka në mëndësin ton, veprimin ton e kështë më radhë, është edhe një arritje shumë e madhe. Nuk kam mundësi me të retu sënë, dhe so shumë e gjatë. Porveç për jepi shenja se pësa lo këta shemë i ka pru këtu. Jo me thonë edhi edhi, jo, po me dbinë se nuk jetu edhi, ta për. Nëse na e njuhim drejtë, se kjo bot është përkashme, jo edhim, po në që se na do tëtë ato që e ceka, edukohemi, organizohemi, e bëjmë pjesë të vetës tonë, këtë një huri, se është e përkashmë, është e shkurëtër, fillimishtë është prioritetet, i në të organizumë, nuk i në kaotikë, e kësë më ratë, të jetra është, ne do të arrimë sukceshën me dalu mes realitetit edhe trilimit, mes realitetit edhe imaginatës, mes migullës, apo edhe edhe asoj që është shumë e qartë. Shumitë se njerëz vjetojnë në trillim, largë realitetit të përto. Realitetit është dikun të të tërë, njerëz ose nuk e njohin, ose nuk janë në gjendje me e pagu qmimin e realitetit të përto. Ko njerëz kanë fri nga realitetit, zdanë me po realitetit të përto. Se edhin se pasaj njohin e realitetit ishka këtën komplikime, prënan me e tu nga njështër, ma mirë. Allahu Gjallewala e thankët, me këta shambu i ja Allah u gjenë lewala, në motivan që të vazhdojmë dhe të realitetit. Dhe të so për të sëru këtë pikësit, jo për të trejtu, që so është shumë me gjatë, një të regu për shambu se një njëri cili e, jeton në imaginata, jeton në trillime, jo në realitet, që shdo këtër, Ka shumë, ka shumë uh, reflektime të këti problemi. Një pëtynë është se njeriu i cili nuk e ka të qartë këtë shambull, është i zhjytur në trillim. Dhe si pasu e kësaj, nuk jetën në bas të bindjeve të ti, për jetën në bas të trendeve shëqnore, jetën në bas të rëthanave, jetën në bas të kërkesave shëqrore, hapo? nuk e tonë, ajo është i binë nëse kjo është e ke, kjeqa po thotë njështë që së të pobojnë e po realiteti është që kjo në përdi por kalanta aja që është migull aja që është trelim, aja nuk ka realitet nga se a që nuk o bindje nuk është nuk është, nuk është, nuk është realitet, nuk është e vërtet pra në shumë njështë dhe tojnë fatkesisht i thojnë në gjuhën bashkora jetë e kopeve e po, do më thon që jetojnë, një afton i pari më u dheqë, ata tjertë nuk menon më për veti, kejtë syti kanë që konë bëjë, kja është kejtë që. Për ndaj, për me undon nga kopeja, edhe nga jeta e tjetuarit në kope, të ndërruzër, fjale e par e kësaj feje ka qenë ikra. Mësme konë kope, s'ka arë fjale e par në diqë edhe në bëllë i sytë, e fjale ka parë ka qenë lezë, hapisytë, Hapisuit, nuk i tutet islami argumenteve. Për ndaj ka unë ledza. Unë e përshambullë më qofë se kënë frikë për të kalumë më time. A guzemi thonë dikujtë, sa të dushë hullë më ta? Se kënë përlemë nëmë? Ja, zguzemi thonë kësa përë. Unë zguzemi thonë sa të dushë he ta. Zguzemi. Unë e bua kje a thamë për reklama. A ma si të shkime të kamere thamë që më zgabërni se hajgore pata. A po? Se pata për këmje gullume që i dëzirë të lashe, a i zguzëme dhe në që kuja më mora. Apo? Islam i thët, ikra, lecëzani. Pas taj e shuëm për fundimin. Nuk i tuatëm në argumente e fakteve. Islam i luftëm besutnin. Islam i luftëm i të rillimin, i maqinatën, të pëvërtetën. Thashëthëmet, traditën që nuk ndërtojtë në fakte dhe logjikë. Këta Islam i luftëm. Argumentit dhe dinë e shkjenësën, gjithë mund ka qenës, gjithë mund, këj islam këm e koni hapër për vërësaj. A të janë o gjellë osinë këtë shambull, apo të kësoj që dillin nga, nga këtë dehje, nga këtë rëllim, se është e përkashme, qështu jetë e tëje, kime pasë që fa refletime, kime pasë kjo përkashmërim pasajnë këtë dë njëmërë. Sa so punë kimi po kej dryshe, dhe i duhet me jikë Ato që antralitetet e kurtoi vendos shep u ndryshat është a ke pa për shembull jekom me një jekom me një devijim atash më madh kur ju udhëzu kur e kuptu nitë vërtet çka tur për të kaluar qysh mësha mëllom me më kur atje qysh mësha mërnuksu sad nuk din më shpjegoj çu ke ditë mërnua sot a deri dikur dei dia po çajoku në jetat të skemunë para mënu me tu posa shtryshe e çka ka ndru kurjo veç je bort pe i xumit ju çua i zhu, i e je kun gjumë, i e kun i dehorë, të ka barë di kush ka dënë, i ke majtë frajtë, e vetë vetës i ke marë në dorën tone, që ke ka ndru, tash ke i thonë vetës tone, jo mos i pas epshet, jo mos i pas qeheve të shokëve të shoshnis, tash si pas bindimet mija, që ku je pra, që to je, pra daj, që ke ashtë i stomin a mësën, që ne ta jetëm realitetin, jo, jo të rlimin e përmë, prej, prej euh, manifestimit të jetës në trelem është, njëri u më smekon veti ati. Prej manifestimit të tjetuarit në realitat është, bëhu aji që je, që ka i bjetë. Ti e dim kush je. E përse po e ranë vetë vetën, përshkakse të kush s'pot nje e pot një vëdanë. Na jetëm si pas fjallëve të njerëzve, jo si pas aso që na njëm vetën të orë. Dhe pas taj, Fjollë të njerëzve, çoft çortime, çoft lavdata, çka do çoft? Na në nxirin nga realiteti që ne dimë në trılım të tjerë që nuk e dimë. Bën u vetja jotë. Ti e din kush jam asmir? Ti e din aiçi pse po lejon me 100 viktime njerëzve? Sa so njerëz për shembull janë dekuraju, janë zhgëngyr për shkak se njerëz kanë fol për ta. Sa so njerëz ndonjë tjetër e kanë ndalë, e kanë stopu? të të avancuarit të ngriturit pse pse dikush u a ka dhënë diplomë të caktuar dhe ka qenë e mjaftueshme që jetë te kulmi i vazhdimësisë është sprohu vet me vetpëlqim është sprohu me mashtrim ekzistim radh nga realiteti në threllimave prandaj ë shumë gadietarët ju kanon lavdota të më hapin njerëzve e ata thonin e në edra binefsi unë e një vetë në time më më mjësë e jatë së kanoj, faliminirës mos me liu më jalkun dikush realitetin së është më rëndësi ne me kalaj në bëjnë fatkecësht dirigjusin e disponimit ton dhe këtë këtë këtën drejt, e drejtë edhe mos liani me ndodhë kështo fatkecësht dirigjusin e disponimit ton dirigjusin e motiveve tona Dirigjusin e ambicive tona Fatë këtësisht Jo rëllëherë Ja ja përmë di kujtë ndorë A i me susta ja përcakton A kërë me konë ambicijazë A së kërë me konë ambicijazë A i e përcakton me sust apo, A po A kërë me konë në qef A kërë me konë të dëshprum Mos u ale ja Mere dirigjusin e vetë vetës ndorën të ndër Ti e nje vetën tona Dirin nga të rrimi në realitet Për e Allah o gjelë le va të regon Po jo pë pëdi më po spor në ne gjë këto do të thot jeni në trillim jeni në hamendje jeni ngaflat jeni jeni të dheo duhet të zgjoheni nga kjo dej nga kjo gjë votë të cilat këto të ndënozë për arsye që është mësimi e kuptu pse Allah xhallahu ala përmendë se kjo bota është e përkohshme sikur që sikadë më von faktin e E mëndësis, pas të i prioriteteve, të është edhe doles nga të rrimën në realitet, edhe njësën tjetër me përmanën. është se, nëse njëri ju, nëse njëri ju u shqetë në këdije, ju e din, nëse njëri ju do tëtë e, e organizonë në vetë në ti, në suozat të këti shambullë, si kjo butë, është e përkoshme, Kjo i a lehtësën obligimet. Kjo i a lehtësën detyret. Kjo i ndihman me të më dhe me i te i kalu sprovat. Nga ka se shkurt është. Sa do që i sprovun? Sa do që i ke telashë? Sa do që i brenga? Shkurt është, një hap është në stje dhe mes asaj që? Tjesë nën, një hap mund tjetë pak ma i gjatë, një penges të ka dojnë pak kumën në që pak ma najtë amë një është. Andaj ka thë një bënkajimi Sa-a, fegjë al-ha, ta-a Dunja e është qasë të në, në nëndë Letjet në adhërim të Allah gjerë levara Së vlin Për ndaj, son njerës për shambull Se kanë përlem me falë një namaz Mi thonë qëllë, Allah të ka obligu namaz Vëq një a, i falë Një a e falë, kur dush? Kur dush, s'pë qona për falë I thush të ka obligu Allah, ka 5 dit e sot jë gjallë Ja, dhë në thosë në namazë, së në në rigatë Apo? Me kuptua gj Apo se ka nje ka nje janë Nje kime falë nuk dihet tjetëri Apo e falë nje ka këna gjallë Zdjeta vjen tjetëri nërët e falë Ma sartë e të sa piktuit Kreti falë avta Ti letësënë mbligimet Ama nëse njëri e qënë gatë hesapin Thotënë e tek tërëdhët jetë të Ato të di ku një shtalit një sholë arnej Atë katë tërëdhët me i gotë Kushtë të kathonë o labu? A na i qytu shetoni Ne edhim që është e përkashma Mi punaje, po, toimse me këne përhaqshme. Andaj kjo mentalitet më i ka vërtësu obligimet apo. Në ka vërzu detyrat. Në ka vërtësu largimin nga keqja. E din ç'o keq, e dive pos, a e lën dyor. jo, e po. A mëlen 2 orë. Jo, 2 orë lo. Po çaj, çaj ne ajo. Mos 2 orë apo thëj, 2 orë pelo. Gjithka 2 orë për natë. Dynia është ka 2 orë, ka 2 orë. Blegato ka 2 orë, se më do shpirti më mjafton 5 minuta, apo më pak se kaç apo? Andaj Trajtoj këtu gjëra, obligimet, ndaleset, në bi bazën e kësaj njohje, kësaj edukatë, o është e përkashmë. E përkashmë atë, sënë të qëshë më falë në maznatë, qaqë, me bëm e di në kësa bë, Allah u gjëllë uala, lëgarit me, me njetë, e ke pas njetë satër nëjshme, qështët? Qështët bëhë një mjeshtë të përfitimit se va për bëpën, ga se shëjtani ju më ashtëranë, ta manti dë Së për njësë e jëqë pra, nga se aji të trajten me, të njëtën armë që e kam poshtë babën tonë, me të njëtën për nëm poshtë, edhe subhanë dhe, gjithë mund viktimë a hobimë. E, e mashtërën njëri dikën, e, e këna mësumë, subhanë dhe, shëtëni me të njëtën armë, që ka i tha, ademit, ale i somë, kërthë hape i përmesë? Që i tha? E i tha nga përma, se zdenë barë këm A i tha, a i tha, ha nga përma, a të të një mu, kur s'ki me ujë më hongër, se në gjithë gjithë, a tha, jam. Tha, a do me të regu, cilë është shëgjë rëtu l'hullë dë. Përma e për herëshmërisë, kur s'ki me dikë? A di me ka di që ka me dikë? Kushtë i ka ua, a di me të herëshmë s'ki me dikë? A tha, shëjtani, e, e shtiri me hongër përma në endalu me, duke janë një gullu, Vijat ndorëse mes të përkashmës e të përhershmës, që atëve rapëtën. Sitë mi gullon vijat nuk shë njëri, tani hutuot, apër. Andaj edhe të në, aj përna huton me këtë përhershmëri, ga të është, su në në mundëti. I, son njëri, qëka son njëri? Edhe kundër e son njëri, apër? Son njëri kështut, po dhe son njëri kështu? Bële ma shumën kështu, sa ështu, apo cilë është kësht Ai thot sonjeria ka nis ska mujt me lond, po as sonjeri ka dosht me nis ska mujt me nis, çull ti më shumë. Andaj mos u moshro me kët punë. Jeto, jeton mbi bazën e kësaj nhoje që Allah t'o ose si shemb, sa është e përkoshme, knoqesh me durim. Knoqsh me ibadete, knoqsh me këtë fej, let e ke me e braktis të keçën. Let e ke me të kalus provat. Dhel te ke Dhe përvojt e njëzën këtë të njërë të njërë të njërë të shumë të afë. Njëri të legonë dhe vetë e këmpojnë me sëjtë e mi këtë shambullë nështë të duje, këni po. Të jenë shumë dhe sa për ilustrim. Një njëri jetonë të në gjendje në kushte me dërëtë të mirushme. Me një shpi, aja emnëve që ka shpi, ndërsa me asë një komponent nuk ka shpi, ka sol, asë ka sol, dhe jetonë të në kus me të hyra shumë shumë të kufizuar me zi, me zi, e zi ja të javë jo mujen dhe kështu ishte jetë ati por ishte i shkolluar ishte shkolluar, po që ishte pru i ka ardhë të ndërëzër i ka ardhë lajmi se është pranu në pun me një firmë presigioza me një dhenë shumë më të zhvillu ma tëm i kanë than mas një muje vjene fillon punë në tëm apo sot i ka ardhë letra mas një muje ti ki marrë me jimë puna tëm A i vetë thënë të apëtonë, ma së rinjë. Thëtë, një mujë ditë, një mujë ditë, do më thonë pritje me shkuatja, thëtë, nuk e hetoja mosë e shpja është e keqëja, nuk e shqeja asë atë skutën e njërushëm, asë këtë, këtë menë e ishë ma së rinjë ku, i kërë shkuatje po mirë ka me konë, e kon, kërë të marë rogën, e kërë të bëj, kërë të shkuat një mujë ditë, te kërë shkuatje ka Çfarë do bësimi tole këtu? E rrok sprova e bën diçka, atë ka lënë kjo, para më kur të pagun Allah për këtë sapër atë. Para më kur më çon Allah këtu. Me hetu me këtë njeri, do të shajë barierat e avë. Te i ka lënë me lenë Allah çdo gjëranë. Eva para kur njëri ka përpara atë ku kjo. Çitjet e kanë më çikë atë me kës provë, mos vet. Gjithë sabaja akşam te hyr shtyllën e provës. Sa kur djema asaj kët horizonti ka mbys provë. Kur më çajëvo. Këj njeri s'ka më zë më knoqë, ka zëti dërësa dush, ka... bëdi java, du të më thunë, hiqë stupin, ta një bëne më habet. Hiqë stupin, se e ke vendus për para, problem ashtë, nuk shë kur gjaj. E këshë jam më thëtë, jë stupin, po krejtë shtylla që ta kanë zënë pëmjën, ka parajsa, hiqë. Hiqë se përkëshme është e a, këtë janë ato, improvizim janë, improvizim, së është da, Prandajtë ndosër nëse dikush e ka është mbyll rruga e caktuar më, edhe thuat vetë të ndriçojmë se kumoçi. Supërisht puna ka lëbim në atë. Se shon pengesën, se për kosher dy ditë dhe hije këta vënë. Aman, më vëmëmshin për gjithmund rrugën të loshën apo jo. Shum rrugë që mshëllë dinë krajt janë asaj që na fali po për shqetësimin jeni atë rregulluaven. Aqe po atë korecizën me për rrugë. Nëto na falni tash nuk e di formulimin por çështoi bien diqysh. Na falni për bezdisje, për shqetësim, apo jeni ndu ke rregullu. E po çështo vjen prova e taqet Allahu na falni për bezdisje, tu të rregulloj jem. Ti të ndrejesh tahije kum pengjesën apo. E morësh? Osh tut ndrej prova. Se, diku defekt, të diku ne ki dafaakt do të më taqit pengjesën se shumë ke marr për para, je habit me ndrejëkim. Veç ndrejshëm e hjekum. O pat kur ka lazm prishje taqisum tjetër të qesëm, të ndrejesh. Ta një mu, s'ka për njësë, a kanë gjenët sëprovë? Në ka, se s'ka nëjë mu nëreqë mu, e ke krytë nëreqën e dhëmë. Që aty ku kanë nëjë për nëreqë, ka në falë një për bezdisja dhëmë. E, që e shte përkashmë, jënë krejtë jënë përkashmë. E kuptonë që së besëmëtori, i ka lënë sëprovët, e boni badetin, i glerganë gjitha këtu, ma dje, ma dje. Vesë të glerganë ma keq Son njerëz janë spru me lakmin. Ka problem lakmin ato. Nuk ka nuk ka mënyrë më efikase, më e largu lakmin, edhe xelozin, edhe zilin që i sakatoj njerëzit sa të fat keq të shir zilia, nuk kam ndonjë më efikas, më thon shkurt është. Shkurt është. Edhe kjo begati që e ka ky, e se kitë, edhe ky shkurt e ka. Edhe kthi komë ja mor Allah, apo Amerika, a, edhe kthi jamë më në Sigal atë. Tani jap dy vet më të mirat të Chicagot. Rahab mu, a më bon më di ç'tek gjithçë që, që bëgatiu në Kursk më pas, bëhet problem për mua atë. E qysh i ka dhënë vetës si mos mos mos mos usikletis shumë për këtë begatisë, kthi e ka një tutë, e jap një, po dy e u ka përkosh më atë. Me çfialën e përkoshme. E largon zilin, e qelozin. Madje njeri fal më let më di njeri më let u aprant dhe tjerve arsëtimet, kur? Kur e ka këtë mentalitet të inserion vete ti e përka është më zham? Përdej Allah u Gjallavala, sikur se kimi tëse këtë rasti i Ebu Bekrit dhe Mistah ibn Uthala ati që foli keqë për qikënë ti Allah u Gjallavala, nukon e kimi spjeku këtë Ska qenë këjnë letë me folë për vazënë Ebu Bekri të përgune Pegamberit Alehi sratu sratu sratu Me që anësh një njëri të le Ka investu dhe ka dhënë për te Ebu Bekri Mirë pa Allahu gjëllë vërë me qëka i tha Fa afu Wasfuhu E la tu hibbune E nje këfirë Allahu lakum Falni, te kaleni A përki i qefën të me të falë Allahu Me qëka, me të falë atje kërshvish Qpej të këpunë allu Dhe tha e Bu Bekri B Gjithsesi o zot po kem qefti më në falje, falje auto. Me çka më të vi për falje? Skorc këm këpun. A ne ski nevojë skorci më pas i notet. Skorci më pas ngatëresa. Skorci më pas konflikte. Skorci më pas cacafytyje. Merë merë ndër të relaksuar nëse skorta është, edhe për mundë për ty o. Prandaj një herë një nga dieta bashkohur, por nga njerëz me vërtetë që kanë sidh shembuj ë uh, kanë qenë shëmbë të mlaj, në, kët, në këtë kohë që i nëgjojnë shumë shëmbëve të kohëve të kaluara të selefe që kanë qenë, njëherë e ka pasë një pozitë shumë të lafdrushme, që ka shumë i nate e ka njëmë. Mas pak mujve ka i kdojrë për i sajë, ka i kdojrë për i sajë. Aja e ka vlëzu qështëtë, së është mërëndësit kjetë, a ka i kdojrë, a së ka i kdojrë, së është kje mërëndësit mos fokuson këto çaki masha Allah, këtyt e drejspërçon. Mos timojm kësu sa rata. Po, ajo ka po për veten e tij që do po të thonë, s'ka s'ka spogjen spëgjen veten tek e fundi. Po mak i vjetër. Një djalë i ri ka thonë që is Martin kët mosh, apo pelën ti të vën, ai na thrit që mundi me gjit 10 vjenani, se kush u këtë korti pelën të njërin mosh, mashtirë mort e marr diku, po. Kur ti bën 70 vjet ti jesh diku stangazh ndjeka, veç thoin që të u ngju posha ti edhe mos baj gale. Tani ata thjetë i krym punën. Edhe ai po i çuditët këtë vendimin. Po këtë djal i ri e kishte kët pozit ose kët dëshirë për pozit për shka këtë dënjës, një për tjera, po shkak të dunjos, jo për punë të thjeshtë, po privilegjeve, yitimave, mundësive dikimit të ardhmës e kështu me radhë. E këtë djetëtori tha, o një tha veçma kapëtëm. Tha në këtë karikë ku ti e ullë tash, që ashtë ti ku e ullë, ata që nullë për ati e ku janë, tha, kanë kalumë botën tjetër. Po tha dhe ajë që ukon bretë, ajë që ukon kretor, ata që në konë të mdhaj, ku janë ata? Kanë shkuë, po, ta të kalumë, kanë shkuë ata, dhe kanë metë. Mirë, tha të. Ata që kanë shkuë atje, a kanë shkuë, në realitet, a kanë shku në trilem. Do në imaginatë, jo, që atëja është realitetin. Do më dhe i kanë bajt pika rikës, apo i kanë që ditë në realitetin. Po, e thaune, po du, që përëse me mërë kuha, me shkuha tje, me e pa realitetin, me e pa pikësaj botat. E kumëtohë? Para, që gjithë kushë kërëti ku mshërë syjtë, e shë, që ka mëgjët në bo. E shë, që ka bu, këjtë nga kërëm po, gjithë kush po di kush i qilë sytë me përlë po tjetën, halopë ka liu atje, që kjo është e që ka përfitun nga këta shemboj nga që të të nërozër, të ke fundit gjithë do njëri ka me kërku nga Allah me e këthin këtë dunja, për me qenë mëve për mirë më i durushum, më solidar e më bujar, e më i dishum e më, e më, këjtë ka me limon pse kanë më lip. Dashë kan më e para realitetin, që e si kam ertën. Po këtu kam pas vështirë më kalunte. Edh dikush ende pas shkuat atje i hap sytë e vetdisë, e dërmëndjes, por kush ia qel të asyt? Ky shemb është e përkohshme. Nuk ia vlen më e bë këtu, do të thotë, uh, ë vështë këto vepra e këtu që ndoshta janë shumë da që më në më i përmand. Andaj Sjelë e këti shemë dhe se kjo botë është e përkashme të ndërnozër, në ndihmon që ne të balafaqohemi me realitet. Në ndihmon që neve më letë të krymë obligime tona, të i këllim së provat, më letë të pastrojemi nga veset, më letë të shërojemi nga smundjet shpirtnore të ndryshme, më letë të jafallë më njërë tjetërit, më letë të apranojmë, teatri si suksesor. Më le të aprrim teatrin si dikush që ka arrit më shumë se na. E pranojmë. Sa te ke fundit shkurtasht. Ai është sprrua me kët, e unë me kët. Te ke fundit dytë keni ndarë për Allah me dhënje llogari për aq që Allah na ka dhënë. Prandaj kjo është një prej asaj që mund ta trajtojmë. Edhe një element tjetër është i përmendur këtë shembull si një element i përbashkët. E para është e përkohshme. Dhe kjo është që se kam deri më tani e përkoshme. Por për shkak se koha është, domthonë ka kalu, vetëpo e përmendni edhe elementi i dytë e pastaj vazhdojmë inshallah në dersën e ardhshme. Elementi i dytë është elementi i ujit. Apo e para është e përkoshme, e dytë është elementi i ujit, sikurse uji, sikurse shiut që bien apo aqë, ky element i përmandon këto. E pse Allahu xhallahu ala e ka sjell ujin si shëmbull më kuptou dhunian. Ne çfarë simbolizon uji i cili na këndell nga dehrja e kësaj bote, inshallah vazhdojmë në takimin e ardhshëm. Allahu xhallehu ole uzoft në, në rrugën e drejtë. Allah na në mbanësu që ta kryjmë rolin këtë bote si duhet, ta ndërtojmë këtë botë me atë që është Allah i kënaqur, ndan nga kjo të dalim façebart pasën e botës tjetër. Në takimin tashëm, Allahu ju ruotë e shpilib, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala, ala alihi wa sahbihi sallam taslimun keria.